Det stora lägrets vallar var även bestyckade med artilleri. Strax utanför dessa vallar fanns det stormhinder i form av en spretig häck med spanska ryttare. Lägret var bara befäst på tre sidor. Den fjärde sidan, den östra, utgjordes av nästan 60 meter höga strandnipor ned mot floden. Här fruktade ryssarna inget anfall, så här fanns inte några befästningar. Från denna sida ringlade en väg ned i den skogbeväxta floddalen, över floden och till några mindre verk in vid östra stranden. Av välgrundad respekt för sin fiende hade rysarna säkrat sin rygg och vänstra flank, den som var närmast staden, genom att bygga lägret i skärningen mellan de branta sluttningarna ner mot flodstranden och skogen Lägrets läge var på samma gång säkert och högst livsfarligt. Om man skulle tvingas slå till rätt skulle det bara finnas två vägar ur fällan och bägge dessa vägar var osäkra Antingen kunde ryssarna gå tillbaka samma väg man kommit norrut längs floden eller också kunde man nyttja bakdörrsvägen för att dra sig direkt över Vorskla Att dra hela armén över floden på en enda fattig väg skulle ta en enorm tid något man sannoliken inte skulle ha i ett nödläge vid en reträtt norrut skulle man hela tiden hotas att kastas ner i flodsänkan av anfallande svenska trupper. Om svenska förband tog upp en position norr om lägret skulle dessutom den sist nämnda reträttvägen vara avklippt. Det ryska lägret var onekligen defensivt starkt, men för att uppnå denna styrka hade man kilat in sig själva i en position som, om olyckan var framme, kunde visa sig vara katastrofal. Frågan var om svenskarna skulle kunna utnyttja det. De torra nästan steppartade fälten täckta av en fin lössjord som omgav lägret i väst och norr var också relativt platta men sluttade svagt. Ungefär en kilometer väst om lägret bildade böljorna i terrängen en stor sänka. In vid den låg ännu ett stort skogsområde, skogen. Denna skog sträckte ut sina lemmar norrut och i en vid båge åt nordväst, när den följde i bäcken som kröp fram i en svag sänka. Sänkans botten var fylld av gyttiga borras och en del små dammar. Dungar av ek och ask kantade bäckens vattenspegel. Bebyggelse följde också bäckens flöde. Klungor av små lerslagna stugor med tak av halm omgivna av gärtsgårdar och körspärsträd stod att finna längs hela dess lopp. En del av husen var nu bara skelett och sotiga ruiner. Förstörelsen till trots var det ett rätt idylliskt litet område. Men det skulle snart bli skådeplats för mycket lidande och tragik. Mellan de två stora skogsområdena Bodischenski och Jakovetski skogarna fanns det en öppning. Den var mellan 1200 och 1500 meter bred men inte helt öppen utan beväxt med en del buskar och en och annan trädgrupp. En svag ås löpte i dess längdriktning. Denna korridor mellan de två skogarna var av mycket stor betydelse. Det var den enda väg som svenska trupper på väg att angripa det ryska lägret kunde ta. Parentes. Truppernas formeringar var konstfulla och bräckliga och krävde för att fungera bäst helst ett balsals platt fält. Skog var klart olämpligt. Att manövrera med stora truppmassor inne i de oländiga skogspartierna var inte alls att tänka på. Den ryska ledningen förstod väl korridorens betydelse och hade därför redan på fredagen gett order om att blockera den med hjälp av fältbefästningar. Först hade man byggt en rak linje av sex redutter, eller skansar, tvärs över öppningen mellan de två skogarna. Under fredagen hade dessa skansar gjorts klara och utrustats med folk och artilleripjäser under befäl av en brigadör vid namn Aigostov. Nästa dag rekognoserade Sarpeter det svenska lägret och fann att försvaret i korridoren kunde göras än bättre. Order gavs om att bygga ytterligare befästningar. Fyra nya skansar skulle konstrueras, inte jämst med de gamla utan i rätt vinkel ut från dessa, i riktning mot svenskarna. Hela skanssystemet fick då formen av ett T. Det var ett smärre genidrag. Vid ett anfall rätt mot reduttsystemet skulle den vinkelrätt utskjutande linjen klyva den svenska slaglinjen i två delar, lik den vågbrytare. Den utskjutande linjen skulle då dessutom kunna rikta mycket farlig flankerande eld mot de svenska trupperna som i linje, den enda stridsformeringen, ryckte an mot den bakre linjen. Parentes. Att flankerande artillerield riktad mot ett förband formerat i en linje var helt förödande förstår man om man betänker att en kanonkula skjuten så att den träffade rakt framifrån bara kunde gå igenom fyra man. Om den träffade klockrent i sidan skulle den rent teoretiskt kunna slå omkull 150. Flankerande artillerield kunde alltså leda till en ryslig bowlingklotseffekt inom de slutna förbanden. Något som inte kunde hända när elden kom rakt framifrån. ifrån. Skulle svenskarna slå sig igenom hela systemet av redutter och gå vidare rakt fram skulle de dessutom nås av otäck flankerande eld från lägrets eldrörsbäckade vall. Försökte man istället gå till en direkt attack mot lägret västerifrån skulle de anfallande flankeras av skansarna. Redutsystemet gav till Råga på allt ryssarna en fin överblick av förterrängen. Något som i allra högsta grad skulle försvåra en sådan där överraskande attack som Karl den 12 var så förtjust i. Hur som helst verkade den ryska ledningen ha räknat med att en attack genom systemet skulle leda till försvagande förluster för det svenske. Något som skulle öka de ryska chanserna än mer. Denna söndag var åtta av de tio redutterna färgbyggda, bemannade och redo till strid. Man arbetade ännu på två verk, de mest framskjutna i den vinkelrätt utgående linjen. Redutterna varierade en del i form och storlek. De flesta var kvadratiska, parentes även några triangulära förekom, slutparentes, och mätte omkring 50 meter på varje sida. De var uppbyggda av höga vallar, med bröstvärn för besättningen, allt omgivet av en vallgrav. Höjden från botten av graven till toppen på bröstvärnet var cirka fem meter. Försvarsmöjligheterna för dem mellan 400 och 500 man som var inlagda i varje redutt var stora. Varje redutt var förutom infanteribesättningarna även försvarad av artilleri. I regel fanns det två trepundiga kanoner i var och en av de färdiga anläggningarna. Man hade även placerat ut några tyngre pjäser. Ryssarna kunde låta en jämn, glödande ström av eld från både musköt och kanon strömma ut från reduttens alla sidor. Skyttarna och deras laddare skulle stå i gott skydd bakom bröstvärnet och den svårforcerade vallen. Dessutom omgavs befästningarna av stormhinder i form av spanska ryttare. Redutterna stod i ögonkontakt med varann. I de 150-170 meter breda intervallerna mellan dem kunde flera samverkande befästningar öppna en förödande korseld. Ju längre svenskarna skulle söka tränga in i systemet desto häftigare och mer välriktad korseld skulle de komma att utsättas för. Den styrka som försvarade redutterna var stark. Den utgjordes av de belgorodska Natjevska och Neklodowska infanteriregimenterna med en sammanlagd numerär på drygt 4000 man understödda av mellan 14 och 16 trepundiga kanoner och en del tyngre pjäser Till detta ska läggas huvuddelen av det ryska kavalleriet 17 regementen med dragoner Allt som allt 10 000 sablar under befäl av general Menshikov de låg nämligen förlagda strax bakom den bakersta linjen av skansar. De var också utrustade med artilleri. Tretton tvåpundiga pjäser. Det var en bastant propp som den ryska ledningen korkat igen svenskarnas enda anfallsväg med.